Itt van az áruzai egyezmény, amikor nem tartanak be, igen, nem temetszik, mert nyitva és még voltunk. Gyakorlatilag kifejtett pénzzel büntettek bennünket ennek a engedélyezésnek folyamán, hiszen több mint két millió forintot kell kifizetnünk, és majd napi tartunk egy csomó dolog az államnak emiatt, mert olyan fellebetési diakat róttak a, a folyamatban lévő szervetekre, e, vagy mikor a szervetekre, hogy nem bírták kifizetni akkor, hogy nem tudták meg a zárózai egyezmény szerint. És akkor ha szóval azért a belső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 befutsolt, mint ahogy befutsolt ugye be is az új negyed. Hallatóval, tudja, hogy az a hely, ahol van az a óriási eh, diadalipszerű, nagyon topo. modern épülel, Igen, hát ez sajnos egy európai És, ez, jönös, és az egész, egész egy ilyen, hát ilyen ultramodern lakótelepszerűség. Hát egy ultramodern lakótelep és irodanegyed, ami, ami tényleg fantasztikus felhőkarcolókból és ilyen építészeti bravúrokból áll. Minimális zöld felület, tehát gyakorlatilag beton, üveg és fém Igen. az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 illetve lakásos épület fog épülni. Mm -hmm. Úgyhogy tönerombolták előtt a műemlék eh, szaudát és az a fűrészt, így van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 ha érted, ne vágd ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy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 Teljes mértékig megváltozott. Hát a lelkibe teszik az embereket articles. az, hogyha az ember nem lát egy zöld felületet sehol, se maximum a zöldre festett ajtót látja, vagy a zöldre festett gépjárműt a polgármesternek. Ezt lehet látni, mondjuk Igen. ez egy tapasztalati tény, de a fő gond az, hogy 0,1 nézet, felület jut egy emberre most a belső város magd részben. Ahelyett, hogy 20,000 nézet. 1,000 nézet, az egy ablak. 0,1 kárkánynak a körökben. kevesebb az, már meg is. A párk ablakok szélesebbek egy kicsit, Hála Istennek, de, de nem használják ki ezt sem. Hány világláda van, Igen. ami sem mm -hmm. állszó. Szóval itt itt a városi lakosságnak a tényleg a, hát, mert a mert ez minta, is szóval. nem is. Nem is látja, nem is gondol rá. Igen, mi több mint tíz éve kezdeményeztük a, a, a fővárosnál is, meg több környezetvédelmi alapnál a, a Budapest belső Kert programot, ami arról szólna, ez a kékforrás egyesület.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 műszakileg is megfelelő, hogy a vizet tehát, a a, tehát, tehát, tehát nem fog ettől a fal vizesedni. Nem lehetett meggyőzni a magokat, Nem lehetett meggyőzni hát, a, a, a, hmm. a, a az hogy a női ezt, ezt a talajvizet hasznosítja, hmm. kövesszívja, uh -huh. és kialakít egy olyan mikroklimát, tehát elpárologtatja gyakorlatilag Legötő a talajvizet, leköti. Tehát jobban kiszáradnának azok a falak, amik most nedvesednek. Nem lehetett meggyőzni. Handás a számból, jó szó.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 Akkor majd azt fogjuk mondani, hogy ez a ház gondja, Persze, fel, ház. lehet pereskedni régi a hámségig, hogy, hogy, hogy bebizonyítsuk, hogy ez miközben a metrónak. Ez az egyik és a másik hú. és az építés közben. Én, én ugyanezt felvetettem építés közben, hogyha valami havária történik. Tehát azt két épületet ki kell üríteni. Hirtelen hova teszik az embereket? Hú. Van -e erre terv? Beviszik a sportcsarnokba, hogy hova? Hú. Mert azt nincs megállapítva, hú. Hát nincs. És, azoknak jobb valamilyen szinten élelmiszert biztosítani, vizet biztosítani, egészségügyi ellátást, nincsenek erre tervek, semmi. Igen, Próbáltuk ezt äh, megkérdezni a építetőktől, de semmi választ nem láttuk rá. Egy példa vissza országos találkozóra, és a, a, a még mielőtt elkezdtük volna a műsort, Bolognő itt mondta, hogy mindenképpen említsük meg, hogy ott volt a Fodor,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 Hol, az hol vannak azok az, az emberek, akik nem, kell, azt mondom, a hogy civileknek együtt ének tudnának működni? Én az a feladata, hogy a, összejönnek a Magyarországi zöld szervezetek, uh -huh. és megpróbálják a, azokat a kapcsolatokat kialakítani, uh -huh. amivel mondjuk, itt például a Tubese elleni fellépésre Igen. összeáll egy csapat, vagy pedig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 mert a, tulajdonképpen van egy ilyen turbulencia a kibocsájtásnak, ahol ugyanúgy lecsapódik, tehát nem közvetlen a autópálya mellett nagy a, az, ott is nagy a szennyezettség, hanem utána megint egy olyan mm -hmm. 20 és 50 méteres uh -huh. sáv, ez egy kimért ugyanúgy. Kimért Igen, kimért. Uh -huh. uh -huh. De uh -huh. a, a városba, is milyen jó lenne, ha a, a járdaszakaszokon szakaszokon ilyen sövénysorok vagy cséresorok jelennek Na no, jó, ott autók és, <laughs> Igen, <laughs> hát, igen, persze ez a baj <laughs> részben, de az is baj persze, hogy Yeah. <laughs> most hát már 15 éve, hogy miatt működik azóta, ami elmondtuk azt, hogy amikor egy új útszakaszt megépítenek, akkor el kell kezdeni a városi közmullagúk rendszernek a kialakítását. Ha közmullagútak vannak, akkor a közmegnek a javítását, bármi esemény kapcsán, az alagútban meg lehet oldani, nem kell fölbontani újra az utakat, ugyanakkor be lehet tenni mindent egy alagútba, és most a kifogásra utasítják el általában a járdákban történő növénytelepítés, vagy telepítés vagy telepítés, hogy ott, mert a közműk valahol, mert nem jár Mennek, mindig de nem valahol jön. ott valahol küzd meg, és a, szóval a, a városnak. Hogy, hogy teljes járdaszakasz, tele van mindenfajta vezetékrendszerrel, ahelyett mindent betennénk egy-három Praktikusan nézve a dolgot, amit, amit lehet, Igen. hogy még egy szakember sem tud, de mondjuk egy célnek milyen esélye van arra, hogy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 igen, ha az beperlakoz már, akkor amúgy jobb, másik lehet, a másik máshogy plemezhető. Persze, ha nem az az ár, hogy másikat oda települ, igen. hát persze, igen. de oda lehetne telepíteni, igen. Végeket, például. igen például. Visszatérve a parkolásra például. Állandó visszatérő probléma itt a hetedik keretben is az, hogy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 Jó, de hát a szürke föl lehetne fogni az é, é. mert Most visszatérünk a városba. A városban már így építik az épületeket. Ez is egy javaslatként megjelent, mert jó pár helyen már utalnak ide, mert már javasoltuk különböző helyeken önkormányzatok De hát nem igazán voltak vevők rá, hogy ezt megtámogassák. Most még egy dolog, hogy hadd mondjuk el a város környezet kapcsolatban, hogy nem csak az a környezetünk fontos, ami valóban tényleg környezetként... Itt elmeg az ember, de van itt egy dolog, ami a közbiztoság kérdése. Uh -huh. Ugye elhelyeztük az a térfélelő rendszereket a belső körötekben. Igen, <coughs> de a bűnözést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 Mondja. 1400 is, postafiók 188, erre a címre várnak a javaslatokat. Köszönjük szépen, oly nagyvárosi dilemmákban Balog Judit volt a vendégünk, Fana Lepitványtól, Ignéci Tibor a Lakóközösségi Szerzetek Szövetségétől, és Ember Egyesülettől, és Óber Mayer András a forrás Egyesülettől. Köszönöm, hogy itt voltak. Mi is És mi pedig két hét múlva fogunk jelentkezni, is miért minden jól.